Iñaki Altuna, egunon. Egunon. Beraz, Pedro Sánchezek, Espainiako presidenteak, eldegi biltzareko autizkundeak, aitzinatzea erabaki zuen, atzo egordian zer gaiteik erabaki hori, zure ustez? Digo ustez, e, bueno, azken mugimendu azkar bat izan da, egoera jakin bati aurre egiteko. Espekulatzeo piskatere bada, baina pentsadaiteke, e, ba, urte bukaerako aurre ikusten zen autizkunde o, e, horretara iristeko, ba bidea oso gora engotzitzaiola, ez? Agonia pixka bat edo izango zukela, hain emaitza txarra lortuta eskerra osoak e, e, estatu espainolean eta kontona hartuta eskuinak izandako aurreraka da, ba izango zala, ba, bueno, oso oso bilbide gogorra, ez? Ta behar bada mugimendu ezkar horrekin nahi du egoera hori aurre egitea, zirte do zart. Mugimendu usartada bistanda, etzuen inork espero, suposatzen da bere kalkulotan egongo zala, baina egia, egia da, ba, Ba, bi aukeen aurten itxaron ba, egostera e, e, e, geldi eta jarraitzea zehazken batan eskuineko zakurtzar horrek ja koskagin da zeukan eta euutxiko zienen utsikozionen eta igadura e, e, handi izango zuen buka arte. Eta pixka da ba, bueno, e, saiatzean mugu indoa azkar honekin, ba, alako kolpe baxo, ea bere bueno, ezkarreko jendea estatuan mugitu garazten dan, eta nola bitere, eguera honi bueno, e, alako atera bide azkar bat ematea, e, jakin da oso egoera kaskarrean zeudela atzoko hauteskundeen teuskundean emaitzen ondorez. Mm. E, erabaki horrek, ze ondorio izan dezake Euskal Herrian eta batez ere igandean izandako dako emaitzen ondoren? Ikusteko dago, ez, egia da dena e, nolaitere hiru gauza importante gertatu dira, bi gertatu behartzuten, bazan hautezkunden emaitza. Nolaitere indar bakoitza bere, bere indarre zeindar dauzkan erakutsi behartzuen, eta erakutsi zituen, bestalde batetik, ja e, bueno, e, igande, igande gauean ja, hasi sant pizka bat eh bueno ba ingurukoa eta hirugarren faktorea huxe da, ez? Eh Sanchezen arabiki honek baldintzatzen du e, beste baldintza bada, ba dato zen aste ila, eta ilabetetan, hemendik ilaste gutxi dira ba, udaletxen osaketa eta eta, eta aldundien osaketa eta e, katurineko gobernan osaketa izango dira, baina aldi berean, kanpaina bete-betean nengo da, Espainiako kongresuta Senatuari begira, ez? Ta, hiru iru elementu eiek, hau da, emaitzak, gehi, itunen errealidade hori, gehi, hauteskunde berri batzuk berroita magosta egunetan, ba, horrek, ba, bueno, ba, egoera korapilatxu bat sortu du, ez? Autoezkundiak izatea hain IPE laburrean, eh, eztekit jendartzea kitzen aldu berriro ere autoezkundera aurkeztu berri izatea e, bilabetetan? Bai, entzioarekin ikusten se datu izan diren. Bueno, egia da ere ustailan ere ez dela autoezkunde, ez dela oikoak autoezkundek egitea, ez? Supozitatu horrek ere, bueno, mobilizazioa izategotan ez da mobilizazio orokorra izango. Egia dare, ere autoezkunde orokor hoeek, estatu mailakoak parte hartzea hundiago izan hori dela. Batzu, e, normalen parte hartzea hundiago izanla, baina pentsa daiteke e, as, orainoan astenitu dena, e, bueno, suposatzen da, ba, orduan ere astentziora joara izan dezakela Baldin eta mugimendu honek suposatzen da ere e, astentzio gehiena estatu mailan e, ezkerretik etorri dela. Mugimendu horrek dezake badatorrezkubia mugitu behar gara mezu hori izan daitekez e, goera honi aurrekin behartzaio e, lortu dan E, ezkerrak lortu izan dituen gauzak gainbera ez etortzeko Mezu mobilizatu dezake hemendik ustailara nik uste dela helura. Berez egia da astentzioa ondia izan da alde batetik hori eta beste alde batetik egia dare Uztaila ez darala unerik e, egokina Mugibindu egin dezake e, pilpilean jarri heltzea zutan oso, oso indartxu jarri eta ba, irekitan jarri dezake hauteskunde e, urak Euskal alderdi buruz, ikusi behar da, beraz, igandeko hautezkondetan, euskal dere jeltzaleak, benebek, e, bera egiten duela, ea txibildu gora, bi hoiek nola azterteko zenituzke, baten batzuen bera atze eta beste e, goititze hori? Bon, higustet, ea jotan daude, bueno, faktore batzuk e, ezberenia daude, bat alde batetik egia da, ea jota oso goitizetorra, e, 2008. E-Emeretziko hautezkundeak oso hautezkunde onak izan ziren... e, e Kontuan hartzeko, hartu ezko foro hautezkundetako eta, e, eta... ...Nafarroko Parlamentu hori batu ezki hoz denak... ...eunda, mila boz ateatze zion EH Bilduri orain dela urte. Eta orain, boz mila boz, baino ezti dira. Eta, eudala e, e, hautezkundetan... E, iruru mila bost atezion eta ora ingoan EH Bildu gainetik jarri da, ez, lehenengo indarra da, hautez e, hori ez. Hor egia da oso goitiz etorla, baina egia da ere bai, ba, adibiez, ba, duztetan oztian ba, EH Bildu baldima zegoin mila bost, ba, eaiotak ogeita malau mila ez euskan. Eta aldea undia undia zen, baina hainbeste getxi da, baina niguztetik biztan dela getxi da faktore ezberdinien gatik. Alde batetik niguztetik ea jotaren faktore estruktural batean gatik. Urte asko damaki eta e, bere irudia, e, bueno, alderdi zar baten irudia hartzen ari dela esango, esango nuke, alde batetik. Eta gainera, be, beste bigarren faktorea ere izan daiteke, ba urteakotakos pilatu diren hainbagautza, ba, osakidatza dela, pandemiena jeztioa dela, mata eta beste horrek ere, eh va ba, bueno, dizkio. Eta ni uste irugarren faktorea da horri aurre egiteko orduan pixkat hamdikeri zaitu dala, harrokeri zaitu dala. Kontrara EH Bilduri, EH Bildu alde batetik badu siklo baten ordezkari da, 2011an sortu zen Bildu, egoera arras ezberdin batean, batean, borrokarrmatuaren bukaerarekin, ziklobere batekin, beraz bera ere badu, ba bueno, bai txuraba nobait gaz, e, e, e, bueno, Gara ikideagoa, nolaitu esateko, beste alde batetik ere, ba, bere gestio mailak ere, ba, bueno, ba, maderen lortu duen alde batetik, baina baita ere, adierazgarria da, ba, bizkaiko dualetxeagoen dara laburte hitun bidez lortu zituenak, oraengoan irabazi bat zieguntu bertan. Labur-labur, e, bezka bat, e, iru puntu beno ditugu, bat Iruñako inako Besteak Gasteizko herrikotzea eta besteak Gipuzkoako diputazioa, eh, orro paktuak beharko dira, aliantza beharko dira batere edo bestera joateko, suk eh spekulazioa sartuta labur, no lei gustendu zu, etorke esuna hiru instituzio horietan. Nik oso, <laughs> oso korra pillatjo ikusten dut, kontuar tudu azkeneko faktorea, ez? Eh, e, suposatzen dut e, EAeko, bueno, eh Gasteizen eta Eta diputazioan, e, e, Gipuzkoan e, e, j saiatuko dala horiek e, eskuratzea, bueno, e, bueno, Gazteizkoa berak ez du, baina, baina baina, baina, baina, baina, baina baina Gipuzkoako eskuratzeko, Ba, Gazteizkoa, Ba, Alderdi Sozialista. E, da hori, komplikatzen dela, pixka bat egungo panorama, ze hortarako beharko lituzkeun sozioak dira e, autoskunde horok horretan, espainiko autoskunde horok horretan, leia bizian egungo dira, Alderdi Sozialista eta PP, baina, egiada ere bai, PPK Euskal Herrian baduela beste politika bat, eta da, nik musutruk, musutruk emango diot, edon hori EH Bildu izan ez dadin. Ez? Ta politika horrek, e, bueno, e, onura garra izan daiteke jotarentzat, Jotaren zat, nire burua aurkezten dut diputazioan, alderdi sozialistekin egiten dut dituna, Aizu eta pepek nah baituzte bo, bozka ba gaitzerdi, ez? Iruñaz ba, bueno, Iruñaz eta parlamentua, ez? Nor, ba, normalen, nor, e, norbatik ba normale norbaitik esango luke ba, bueno, Nahiko Argida, txibite lehendakari eta Xirona alkaldez. Hori izango litzateke, ez? Claro, eh contesto honetan 55 egunetan autoezkunde autoezkundeak egonik estatuan Alderdi Redi Sozialista eta EH Bildu akordio bat estatu mailako hauteskunde bilakatu daitekela bo, beste, beste kaiz politiko bat. Ordun hori hori e, egoera areko e, korapilatxogo bilakatu du, ez? E, logikoena hizteke ba eh, azkeneko 8 zor urteetako ibilbidea ta gero nafarrako gobernuan eh, logikoena hizteke eh, txibite lendakari bilakatzea ezkerreko bereburu azkartza jotzen duten indarren babesakin, eta eh, nabarmen eh, indar hoietatik nabarmen len indarra izan den iruanean hasiron bere izate alkatea baina horretarako biztan da alderdi sozialistak ez da nahikoak geldirik egotea urratxe eman behar du, bozk, e, boza eman behar du, e, bozkatu behar du. Eta horrek, enig uste duela, bat ezea berrogeita mauz egundetan hau e, tiskundeak egon da. Erabakia azken fina Madrilein hartuko da, baitere Iruña da Nafarroako Erabakiaz. Enig uste beti hartu izan dela a ez? Mila ezkerrinak altuna? Zuei.